A beszélgetés, az interjú, a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült Székely Búcsú. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, megkívást. Megpróbálom a premiért időzíteni a születésnapodhoz, az már nincs olyan nagyon messze. Hát nincsen nagyon messze, bár én ember úgy vagyok, hogy, hogy, hogy a születésnap az... Az, az egy ilyen szükséges, jó vagy rossz, de alapvetően sok minden nem teszünk érte, tehát az ilyen. Ez így van, nem is ünnepled. Ja, ünneplem, de inkább mások figyelmeztetnek rá, tehát nem, nem vagyok ez a, ez a pár napok óta készülök, mert jön a szülinapom. Idő? Bárkinek a szülinapja. Hogy vagy az idő? Szerintem úgy, mint nagyon sokan, akik, akik bele, belefeledkeznek a munkába, hogy hát ilyen nagyon-nagyon megfeszített, meg rohanó lett az élet. Talán ez az nem idő... Nem ilyen volt? Nekem volt időszak, amikor nem. Amikor, amikor csak a vízilabda volt, akkor nyilván akkor nem. Amikor a vízilabda pályafutáson vége felé elkezdtem ö, ö, tudatosan készülni a civil élet, idézélve a civil életet, és, és elkezdtem még a pályafutáson mellett dolgozni, akkor azt gondoltam, hogy már nagyon megfeszített életem van. És aztán aztán utána jöttek, jöttek ilyen különböző hullámvölgyek az életben, és amikor, amikor el, el, rákerül az ember egy, egy, egy, egyfajta útra, ami, ami, ami úgy épül lépésről a lépésre, akkor, ha most már feleségem szoktam mindig mondani, hogy de most már több dolgot ne vállaljak el. Hogy tetszik lenni Székelyül a vízzel? Vízzel is tökéletesen vagyok, meg önmagammal is tökéletesen vagyok. Nagyon jó. És amikor elkezdted, akkor is? Nem. Nem, hát nem is igazából nem, tehát én úgy kerültem a vízilambdában, hogy, hogy mint abban az időben nagyon sokan, volt egy gerinc problémám, az orvos De azt ennyire. mondta. Igen, igen, én nagyon nem akartam. Tehát engem ez a... Voltál a hány éves? Hat. És mit mondtott az orvos? Az orvos azt mondta, hogy, hogy akkor mindenkinek azt mondták, akinek szerintem nem nagyon tudták, hogy mit, hogy Sajjármankor, akkor Ezt a mai napig nem tudom, hogy mit Nekem Sajjármant eset. állapítottak meg, hogy majd azzal nem visznek el katonát, Katoná. de úgy elvittek, mint a Igen, síc. igen. tehát azt mondták, hogy Sajjármankor, azt mondták, hogy, hogy gerincferdülés, jó az úszás. Édesanyám mérnök volt, édesapám is egyik kollégája vízilabdejegyző volt, és akkor mondták, hogy, hogy, hogy, hogy menjek le oda az úszodába, A Tóni húszkálja. bács ki nekem ezt az igazolványt, de nem volt semmire jó. Hát pedig a szándék biztos meg volt. Még, az bácsiba. abszolút meg volt. Igen, igen. Úgyhogy úgy, elkezdtem gyakorlatilag a úszkálni. De ez valami problémát okozott nekem? Nem, nem, én nem is éreztem, meg nem is tudtam, tehát nem volt semmilyen, csak nyilván a féltő anya azt mondta, hogy ha azt mondja az orvos, akkor azt úgy kell csinálni. És aztán egy fél év, év múlva, amikor ott úszkáltam a többiek mellett, akkor... te a hány éves, akkor már? Hát hét. Hét, hét és fél. Akkor és bácsinek hívták mert hát már nincs közöttünk. Szentolajos bácsi megkérdezte, hogy akarok-e vízilabdázni. Mert hogy ez egy ilyen nagyon frankú férfias sportág. Mit tudtál a vízilabdáról hét éveskor? Semmit. Semmit. De nem is érdekel. Tehát engem, engem a közeg azért, azért nem vonzott, mert a víz az általában egy gyereknek hideg, a kötelező dolgokat nem szeretjük, az edző vagy sípol, vagy üvölt, a, tehát egy ilyen barátságtal, idézőjelben a zord közeg és akkor még, még Lajos bácsi azt is mondta, de emlékszem mai napig a Szécsi, nem Szécsi, az még a hajós medencébe a lépcsőre fölálltam, és mondta, hogy itt pofonokat lehet adni, kapni, ez egy tényleg tök jó férfi a sport, szeretném -e. És akkor én belegondoltam, hogy engem otthon a három éve idősebb bátyám minden nap megver, most azért még pluszba ide is legyek, hogy itt is megverjenek, nem, nem az én közlegem, úgyhogy mondtam, hogy én maradnék itt a szélen, hogy játszanak nyugodtan. Mi maradt meg az edzőből még? Ez azért nagyon érdekes, mert talán a dala volt, nem akarok rosszat mondani, aki a Szécsivel kapcsolatban azt mondta, hogy már méterekkel korábban érezték a parfüm, vagy ő érezte a parfümje illatát. És az valami olyan mélyen nem maradt, most nem áll nekem jól, hogy azt mondom, hogy talán a dala mondta, de egészen hihetetlen volt. Hát azt gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy egy gyereknek valószínűleg a mai nap is ö, ugyanígy van, hogy, hogy azok a, a, az utampadás nevelő akikkel először vagy, vagy az út elején találkozik, azok azért mindig, mindig ö, nyilván, hogy ha valamit pluszt tud adni, akkor nagy esély van, hogy benmarad a sportba a gyerek. Ha nem, akkor nyilván akkor nem fogunk rémlékezni. Ez ma is így van. Ez biztos, hogy ma is így van. De ez akkor nagyon így van. Hát... Ö, de most majd most majdnem azt mondom, hogy, hogy név szerint föl tudom mai napig sorolni, pedig hát nem most szálltam ki a vízből azt a, mint 15-20 edzőtök. Az emlékezetem aztán. ma nem működik tökéletesen. Egy szintén olimpiai beszélgetésben honzott el éppen az edzőkkel kapcsolatban, hogy a sportot ne akarja összetéveszteni a demokráciával. Mennyire változtak a te életedben az edzők nem személy szerint, hanem a módszerüket illetően? Hát égés föl. Ég föl, Tehát, hogyha azzal a módszerekkel dolgoznának ma az edzők, mint amivel mi felnőttünk, akkor szerintem pár hét múlva TV csatornákon meg a, a, az előzetes be lenne gyakorlatilag a teljes egyzőékar. Hát más volt. Hát, Mitől ott... mert, tehát... Más eszközök voltak, tehát nyilván amikor a papucs meg a lánc volt a, a, a fegyelmező eszköz, akkor, akkor az a mai, mai észszel idéző elve elképzelhetetlen. Az akkori észszel pedig az volt, hogy... Akkor észszel, meg ez egy teljesen normális volt, mert ez az zusszoda. Tehát az volt, hogy bokafogás az egy ilyen ugyanolyan volt, mint a kéthoz pillangó. Vagy a, dobjunk be a labdákat, kezdünk el passzolni. Tehát ugye valaki nem azt csinálta, gyereki fiam, bokafogás. Aha. És ez épp úgy nem jutott az eszébe az edzőnek, aki alkalmazta, mint ahogy nem jutott az eszébe annak, aki ezt elkövetette? Nem, mert ez egy tök természetes dolog volt. De hát, hogyha otthon elmondtam, hogy kaptam, mit tudom, én, három seggest, akkor azt mondta apám, hogy hülye, vagy hát vigyáj már, oda viselkedjél. Apa mivel foglalkozott? Mérnök volt. Annyira mivel foglalkozott? Ő is mérnök volt. Nem, nem sportoltak. De elkezdtem mondani, hogy sose? Nem, azt mondom, hogy sosem sportoltak, de mérnök emberek voltak, nekik ez ilyen nagyon be távoli világ volt édesanyám, az gyakorlatilag a, már 30 fölött voltam amikor még mindig, amikor látta rajtam, hogy van egy lilafolt, vagy egy karmolás valahol, akkor mondta, hogy búcsukám, mondd meg az embernek, aki csinálta, hogy édesanyám, nagyon mérges lesz. Mondtam, hogy nem mondom meg, mert, <gül> mert, mert, mert ez, a, ez, ez a közeg, édesapám, ugye az elején a pályafotásom már sokszor jött le mérkőzésre, nézte, Figyelte szeretet, aztán, aztán valahogy, valahogy a vége felé már, már, már, már ritkábban jött, de, de érdeklődött, de nem volt egy. Tehát, hogy ő nekem mindig azt mondta, hogy, hogy nyugodj meg, fiam, a víz ez mindenkinek nyakig ér. Nem, nem, nem fog számítani, hogy én kisebb vagyok, vagy esetleg 20 kilóval kevesebb bizon rajtam. Mondtam, hogy apa. Értem, de hidd de hogy számít, mert bent érzem, hogy számít. Amikor megfognak, akkor ott nincsen mozgás. Ugye erről szó is volt, hogy mekkora jelentősége volt a vízilabdában való bekerülésednek az alkatod. Van egy ideális alkat? De azt gondolom, egyébként van. Van egy ideális alkat, és ezért változott is. Tehát azért ma már, ma már inkább ezek a, a, a hosszú végtagok, nyúlga, magas játékosok azért azt mondom, hogy nagyobb eséllyel jutnak el arra a szintre, a top szintre, de, de nincs, úgy nincs bekorlátozva, hogy azért látunk, látunk kivételeket, tehát most nem kell a Kárpátig visszamenni, meg Ezti járték, de hát lehet azért 180 centivel is eredményt elérni. Azt gondolom egyébként a most... A volt. Hát szerintem ő 195 körül. Igen, igen, igen. igen. De most, most megint arra megy a, a, a vízilomda, hogy... De is hogy... nem volt annyi. Nem, ő, ő vele ilyen, tehát ő ilyen 180 körül volt. Ő is. Tehát hogy, hogy, hogy nem gladiátorokat, nem verő embereket. Szétcsis óriás? Hát óriásnak nem nevezném, de 190 fölött van, abban biztos vagyok. De mennyi vagy? Én, hát 180 volt mindenhol beleírva a papíromba, a gyarmati Dezsi unokája, a Hess játszottam nagyon sokáig, és mindig mögém állt, amikor mértek, és akkor mondta, hogy 179 fél. Tehát amikor be kellett diktálni, akkor és mondtam, súly? hogy legalább, legalább 180 volt az életében. És gyóban. súly? Hát versenykorom az 82 kiló volt. Most? Ingadozom mondjuk így, valamikor a, a száz fölé kibillenek, de, de óriási erőfeszítéseket próbálok megtenni, de az a fő probléma, hogy nagyon szeretem az étkezést imádok kajálni, és akkor ebből fakadóan néha, néha mutató de dolgozunk rajta, folyamatosan. A Martinek emiatt például egyetlen nem ö, kárhoztatta magát, az volt, hogy ő nem tudta, hogy van kamera, és akkor nem rövid nadrágban jött volna. <gül> nem, nekem ezzel nincsen, nincsen problémám, alapvetően egyébként az egészség miatt próbálok Valamennyire odafigyelni, de, de, de nem tudom azt mondani, amikor otthon hazaérek, és már nem kellene enni, de ott van egy, egy finom maradék, vagy valami, vagy, vagy a hűtőt kinyitom, és... Azt mondja, hogy itt vagyok, haver, gyere az egyedki, akkor, akkor, akkor megyek. Hogyan változtak az edzői módszerek? Hát szerintem nagyon-nagyon szerintem sok minden változott. Hát régen, régen, amikor mi fölnöttünk, akkor, akkor gyakorlatilag egy csapatnak volt egy edzője, az, az edző csinált mindent. Ő volt idézőjelbe a pszichológus. Ez a kemény is állt, vagy a keményre már nem? A Dénesnek már azért uh, nyilván volt egy erőléti egyszője, volt egy kapus egyszője a Dénesnek, uh, volt egy orvos, volt időszak, amikor próbálkozott pszichológussal a csapat mellett. Ma azért, hogyha megnézek... Ha próbálkozott, az mit jelent, hogy miért nem sikerült, vagy mi nem váltottam el hozzáfűzött reményt? Mm, nem tudom, mert, mert, mert én mondjuk nem az a négy-öt játékos közé tartoztam, akivel megbeszélt az, a, az elkövetkező időszakban, hogyha valamit akarunk változtatni, nem akarunk, szeretne lépni. Tehát én igazából a, mindig a, a végeredményeket, a hatásokat láttam, éreztem, tapasztalat. Mind múlt, min múlt no? az, hogy ki voltak a kiválasztottak? Azt gondolom, hogy, hogy nyilván minden csapatban megvan a hierarchia, meg megvan meg, meg, meg az, hogy kik azok a, a, a húzó játékosok, vagy kik azok a, a tapasztalt régen bennél Te hol játsz a, a hierarchiában? Hm. Hát, ugye ez mindig változik, tehát ahogy idősödik az ember, ahogy mész hogy az eredmények gyűlnek mögötted, nyilván te is azért, azért mész ezen a, a, a ranglétrán. Azt gondolom egyébként a válogatottban én nem voltam egy nagyon, hát szerintem négy-öt évet voltam bent, amikor játszottam, tehát ennél többet valamivel, de, de amikor aktívan, aktívan és folyamatosan játszottam, az ennyi volt. Akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy egy, az én szerepem az az volt, hogy idézél be a, ezeket a, a világklasszis játékosokat, akikből hál' Istennek nagyon sok volt ebben a csapatban, ki kiszolgálni. Illetve amikor, mit tudom én, ugye a Tibor és a, a Kisgergő oldalán játszottam jobbkezesként, akkor az volt a feladatom, hogy amikor ők lejönnek, akkor próbáljuk meg lendületet adni a játéknak, meg tartani ezt, a, ezt a, a, az az időszakot. Az akkori Székely hány éves volt? Hát 22-től, mondjuk azt mondom, hogy 20. Ennek a Székely az életrealitásával számot kellett vetni, vagy elégedetlen volt, mert azt mondta, hogy ennél többet érdemel, de ez nem egy jó nem. kifejezés. Sejtheted, hogy mire kérdezett? abszolút nem. Igazából ez ez mindig úgy, ráadásul ugye egy, egy sportol életében ott van a válogatott és ott van a klub, Igen. és ott van az egyéni karrier. Ezek azért mind-mind össze kell, hogy tud félsülni. Az egyéni karrier az hol különül? A... Hát az egyéni karrier nyilván azért minden, minden embernek, amikor uh, kiszáll a vízből, fölközik, és beszállsz hát. a kocsiba, akkor tudod, hogy neked mi a célod, te hova akarsz eljutni, mi az a... Am ez, amiről most beszélsz, ez hány éves korod óta volt meg, ha egyáltalán megvolt akkor? Hát ez azért nagyon érdekes, mert... mert uh, mert az, hogy, hogy, hogy én mit gondoltam magamról gyerekként, mondjuk... Mit gondoltál magadról a gyerekként? Hát, amikor már elkezdtem vízilabdázni, akkor, akkor nekem mindig az volt a vágyam, hogy, hogy azt gondolom, ez, ez akkor nagyobb szó is volt, mondjuk, mint ma. De akkor az volt a vágyam, hogy, hogy hú, egyszer, egyszer játszani az első osztályba. Tehát ahogy a fociba az nb 1 itt az ob 1 Ha ezt elérem, akkor, akkor már egy, egy vízilabdásként majd vissza. És akkor egyébként már volt képed arról, hogy mi a vízilabda? Hát akkor már volt azért egy-két év után az úszodában azért az nagyon-nagyon magával tudja ragadni és beszippantani az ember. Tehát amikor, amikor már idézel már komolyan gondoltam, én nyolc évesen, már akkor jártam mérkőzésekre Uh, ott már elkapasz, hogy egy mérkőzésen azért az egy fantasztikus dolog, amikor jól játszol, amikor tudsz hozzátenni az eredményhez, amikor esetleg mondjuk te miatt a csapat, akkor már tudod, hogy. Melyik poszt. Én szélső voltam, a jobb oldalon játszottam, tehát a gyakorlatilag ezt úgy lehet a balkezesek játszanak ott. Én ott játszottam nyilván. ott voltál. -e? Én vagy hogy... közes voltam. Tehát én, én, én ott nem voltam előnybe, talán, ami, amivel a korosztály,. Ba, vagy mondjuk a válogatottban is tudtam adni, hogy egy ilyen nagyon, nagyon gyors, meg gyors gondolkodású játékos voltam, aki még passzolni tudott Ugye, el. Ugye ma már a szolgálni. sebességet is e, mutatják meg mindenfélét, de nagyjából tisztában voltál azzal, hogy milyen, a, a fénykorodban hogy milyen sebességgel. Azt ment. pontosan tudtam. Mennyi? Tehát az, ö, nem, hát időre, nekem volt olyan, ö, volt olyan egyzés, egyébként még válogatott egyzés, amikor felmérések voltak, és akkor megkértem a éppen aktális egyzőt, akkor a dns a dénes, hogyha a klubban, akkor éppen az aktális klub edzőt, hogy mint én 200 méteren, mint a, a, ez a klasszikus versenyeken, hogy adjon nekem két embert, aki kétszer százat úszik. Tehát, hogy száznál hm? kapcsolódik a hm? másik, hogy tudjam azt, hogy, hogy mi az a, az a ritmus, amivel, mit tudom, én két perc alába megyek 200 méteren, és akkor az egy, az, az, az, az nekem az működik. De én most a... azt kérdezem, hogy tudod-e, hogy milyen sebességgel ment a labda? Nem, nem, nem, Így ne Abban az időben aztán egy dolog volt a... a, a... Mennyi lehet? A... Ma, sincs. ma mennyi. Ma, a gőzömsi, megmondom őszinte, nem tudom. Kísérletezett, főleg a Tibor kísérletezett ilyeneken, amivel mérni tudjuk láberőt, lövőerőt, stb. de annyira, hogy mondjam, karbantartás, nagy karbantartást igénylő műszereket tudott összerakni, hogy, hogy nem nagyon foglalkoztunk egyébként nyilván, most kezdjük el a szövetségbe, most kezdünk el azon dolgozni, hogy, hogy a focihoz, illetve más sportokhoz, Hasonlóan akár hőtérképpel, akár uh, mozgásinterválokat, akár uh, milyen, uh, milyen dinamikával, milyen uh, mennyiségeket ússzunk, tehát ezeket most fogjuk elkezdeni mérni. És valószínűleg egyébként, tehát valószínűleg a világban vannak, akik mérik, mondjuk akár az Egyesült Államokban, stb., de, de ugye semmilyen adattunk nincs, mennyiben ezeket mindenki. Bejabíteni. Kapusok leginkább, de védekezésnél is az, hogyha egy labda valakit fejbe talál, azért az nem a legjobb értelemben. Ér nem, nem egy kézilabda, labda, de, de de de hát nyilván azért az. Azt tud fejni bár mondjuk én mindig azt mondom a kapusokról, hogy az, az a különös állatfaj, aki akkor ünnepel, ha fejbe lövik, mert akkor ő azt mondja, hogy védett. Hát ez egy... Beleértve az összekötözött újjakat. Igen, de, igen, de ez, ez meg valahol vele jár a játéknak. Hát most ez, ez meg olyan, hogy amikor pályafutásom vége felé elmentem a Honvédbe, és egy egyzés után iszonyatosan fájt a vállam, a háttam, ültem kint a medenceparton, mert tök fáradt voltam, Tibor ott ült mellettem. És akkor mondom, hogy Tibor szerint ez normális dolog, hogy... hogy igen. Mondjuk, Tibor, ez normális dolog, hogy basszus, 30 év körül vagyok, nem tudok aludni, e, tehát egyszerűen olyan fájdalmaim vannak, és nem egy helyen, és állandóan. És akkor azt mondja, hogy rám nézett, és azt mondja, hogy fia csucsukám. valaki 20 évet lettól a vízilabdába, és azt mondja, hogy semmilyen nem fáj, az hazudik. Magyarul, hogy ez olyan, mint a férfiak 50 év után, vagy... Igen, tehát ez egy tök természetes, tehát hogy azért nyilván a, a, a versenysport azért nem csak most, a jövőben is arról fog szólni, hogy érd el a határaidat, és azt feszegesd. Oké, ott vagy nyolc évesen. Mit gondoltál arról, hogyha első osztályba fogsz játszani, akkor az mi lesz? Elértem az életem. De nagy az mit, mit? Mivel jár együtt az első osztály? Alapvetően semmivel. Azzal jár, hogy én azt tudjam élet? mondani. Nem, tudom. Azt nem, nem, nem, nem. Hát ilyenekben nem gondolkozunk. Alapvetően azt, azt érje el, hogy hogy én amire elkezdtem vízilabdázni, azt megkaptam ettől a sport. Ki volt vagyok? az, aki magam? először leginkább azt érzékeltette belet, hogy érdemes? Mm, mérkőzéseket, megválogatott mérkőzéseket láttam, és, és, és, és akkor gondoltam azt, hogy azért ez egy mekkora dolog, pedig azért most azt mondom, hogy a 80-as évektől a 2000-es évekig nem a fénykorát élte a magyar vízilabda sikerességebe semmiképpen, de mégis, amikor mutatnak egy válogatott mérkőzés, még akkor is, ha üres volt a lelátó, és a hatodik helyér játszott, és az ötödik helyér játszottunk, akkor is azt mondtam, hogy fú, ez egy milyen nagy dolog, amikor címeres mezbe ö, kimegy valaki. És nyilván, amikor, amikor eljött már az az időszak az életembe, hogy nagyon-nagyon hogy komolyan gondoltam, és elkezdtem mondjuk járni már mérkőzésekre, válogatott mérkőzésekre, az, akkor azért elkapja már az a, az a, a, a hangulat az embert, hogy, hogy mit tudom én, Fradi Vasason kint van 2000-3000 ember, és mondjuk a vadlajos, vagy a, a tojás, vagy öngyösi megúszik, és, és, és fölrobban az aréna. És akkor ez, ezek azok a pillanatok, amire azt mondom, hogy na ez, ezt átélni azért ez, ez, ez egy brutális dolog. Mi dopilana. volt visszatartó erő? Mi volt az első kudarcélmény? Hát nekem az én pályafutásomban szerintem az hosszabb, hogy mik voltak a kudarcok, mint a sikerek. Nekem nagyon-nagyon sok, sok egyéni Kisebb kudarc is volt, amikor úgy kaptam olyan visszajelzést, vagy olyan olyan ö, ö, idézőjelben mankókat, amire azt mondták, hogy, hogy, hogy, hogy figyelj, te ebbe a sportákba, ho, ho, hogy tudnád magadat oda helyezni? De Nem, ez vagy. miről szól? Ezek arról Tehát ezek, ezek, ezek sokszor ilyen idézőjelben ilyen, ilyen baráti beszélgetések. Tehát amikor, mit tudom én, megállsz pogácsázni mondjuk a, a Margit szigetán a büfébe, és akkor odajön egy csapattársad, már felnőtt játékosként, mondjuk egy 5-6 évvel idősebb vagy egy csapattársad, és akkor megkérdezi, hogy neked mi a célod. És azt mondja, hogy hát akkor már nyilván, akkor már OB1-be játszottam. Hát egyetlen egyszer, nyilván ott volt egy, egy nagyon jó utánpotlás válogatott és, és eredményesség mögöttünk, és azt mondtam, hogy egyszer, hogyha bármilyen barátságos meccs a magyar válogatottban tudnék játszani, hát nekem az lenne a csúcs. És akkor, amikor jönnek vissza azok, hogy de, hát csúcsot figyelt, most azért. 180 cm, vagy te nem, nem leszel soha az a test. Hát az nem. De hát fél, lőni tudsz, pont lőni nem tudok. De védekezni tudsz, hát nem ott nagyon-nagyon meg. De akkor te miből is gondolod, hogy te odaérhetsz, és akkor megeszegettem meg, meg esz, meg a pogácsám, és úgy mentem az, hogy tényleg, hogy mit gondoltam én, hogy, hogy, hogy odaérhetek? És akkor nyilván ezek. Tehát sok, sok olyan van az ember útja mellett, ami hogyha ha nem egy egészséges, normális közegbe vagy, vagy nem olyan csapatársak vesznek körül akár a válogatottba, akár a, a, a, a azok a, tehát azért mindig, mind, mindig voltak mellettem fantasztikus sportemek, meg fantasztikus emberek, akkor és magadra maradsz, akkor hajlamos lehetsz ebbe beleragadni. és De nem maradsz felad... magadra? Nem. Nem, mert, nem mert, mert, mert, mert, mert mindig éreztem azt egyébként, hogy, hogy hogy amikor meg, meg elkapja az ember a játékot, meg jól megy, akkor pontosan látod azért, hogy hogy kezelnek a, a, azok a, a pozitív emberek körülötted. Meg hát, voltam olyan szerencsés, hogy azért hogy pályafutásom során nagyon-nagyon jó generációval nőttem föl, és azt lehet mondani, hogy azok az... Mit is, jó generáció? Hát jó generáció az, amikor... amikor egy adott korosztályban, vagy mondjuk azt mondom, hogy ez, egy, ez a 75-76-os korosztály, amiben azért voltak 77-es születésűek, itt azért volt uh, 7-8-9 olyan játékos, aki már válogatottban is, ha együtt elkezdtünk játszani, akkor... Kikről akkor Nem tudott, hát itt a, a Kásás, a Molnár, a Fodor, a Vári, tehát itt azért, azért nagyon jó Molnár... Itt az azért nagyon-nagyon jó, jó generáció jött össze, és az, hogy együtt játszottunk, és, és hihetetlenül élveztük a játékot. Ráadásul olyan eredményesek voltunk, hogy, hogy, hogy ez a ez utánpodlás csapat, ez 66 mérkőzést játszott, amikor el, az első mestől elindult, és az a pár év alatt, ami utánpodlás korosztály volt, és 65-öt nyertünk, egy döntetlenünk volt. És, és azt érezted, hogy ez valami tök különleges, mert három világversenyből hármat nyersz meg úgy, hogy... hogy mit tudom a döntőket nyered 5-6 góllal, de akkor még mindig nem mondod azt, hogy te majd a felnőttbe is ezt el fogod érni, mert azt mondod, hogy amúgy egyébként az elmúlt 20 évben a magyar válogatott mindig a na majd most válogatott volt, mindig úgy jött haza, hogy hatalmas kuda. Tehát valószínűleg te is ugyanez leszel, hogy a na majd most, mert, mert, de az utánpótlás más, mint a felnőtt, és aztán tudod, amikor ebből a generációból elkezdenek bekerülni néhányan korábban, mint te, akkor, akkor szép lassan elkezded azt érezni, hogy... Ha kivonjuk az olimpiai bajnokságot, hogy győzelmet a te életedből, mi marad? De ez egy nagyon hülye kérdés, de mégis ez betűdött föl. Bruttál sok élmény, egyébként nagyon sok... Magyarul nem mondod azt, hogy akkor a felét a cica? Nem, nem, nem, nem. Hát azért mit tudom én, ott volt két Európa bajnokság. Volt. Jó, ne, figyelj! Nem, nagyon sokan nem. azt mondták, hogy már gyerekkorúban az olimpia. Hát igen, igen, igen. Nekem nem volt reális. Tehát olyan szinten nem, nem, tényleg nem. Most Tehát, különítsük el a realitást és a kis Azért nem biztos, hogy el tudod különíteni, mert, mert, mert esősz most nem meg sport. De Abszolút. Bármilyen közegben, ha élsz, te visszajelzéseket kapsz, benned kialakul egy kép. Ez mindig változik, de hogyha, hogyha azt látod, hogy... hogy nem feltétlenül haladsz ugyanabban a tempóban, és mondom, ez tényleg nem csak sport, mint mondjuk a mellette állók mm, lévők, akkor abszolút. Akkor azért, azért nagyon nehéz úgy fókuszban maradni, hogy te, te igazából egy ilyen amerikai motivációs trigger. A ah, annyira igazad van, hogy a szüleimet kifejezetten nehéz volt, de sikerült meggyőzni, hogy ezért vegyenek ez apácaival. Én ezt éltem ott meg. Hát nekem édesapám az gyakorlatilag végig azt mondta, hogy, hogy, hogy jó a vízirabló, meg jó a sport, de. de de kell mellette valami, amiből majd, majd megérsz életed végét Te egyébként értem, vagy talán értem, amit mondasz, de neked ebből adódóan volt olyan, hogy emiatt nincs rá jobb szó. Panaszkodtál? Most a kezdet kezdett. Nem, nem, sőt. De az, az hogyha az valakinek egyfolytában azt mondják, hogy legyen 20 kilóval nehezebb, 20, kecid, 20 kiló nagyobb Nem, mert, nem, nem, nem, nem, mert mindezek, mellett, mindezek mellett azért nagyon sok, nagyon sok pozitív élményért. Én nagyon ezt sok. értem. Nem, nem, nem, nem. Inkább csak az volt, az volt, hogy Jó, meg, de amikor például én, ez a pogácsázás volt, akkor az azért megnéztem volna az arcodat, amikor a, amikor a másik onnan Egyébként elment. én utólag én is. Én is, én is. Én is. Ö, nem, nem, de ez egy nagyon érdekes dolog. Mert, mert mondom, mert valahogy, valahogy mindig, mindig jöttek azért olyan visszacsatolások is, vagy eredmények, vagy, vagy dolgok. De más ezek, ennek a kompenzálására, Törölve. Ennek a legyőzésére te alkalmaztál valamit egyénileg? Mint a Rocky-ban, hogy nem tudom, állandóan fut, és aztán, tehát hogy látjuk a filmen, ahogy a Sylvester Stallone eh, kidolgozza magát, pedig hát tudom is az adottságai mire adnának lehetőséget. Hát most csinálni, az az, az, az az, hogy megpróbálsz több munkát beletenni. Ezt kérdezem. Igen, igen. Hát ez persze. Ez, ez, ez, ezek, ezek mindig benne voltak, hogy, hogy próbál az ember. Egy, hogy próbálod egy gyengeségeidet meg valahogy, valahogy eltüntetni, vagy legalábbis csökkenteni, meg az, amiben jó vagy, azt meg próbálod erősíteni. Dehogy nem, hát ezek, ez, ez folyamatosan ott van. Hozzáteszem, hogy ez amikor elkezded a pályafutásod, és amikor befejezed, egész másokat és máshogy használsz e ezen az úton. Tehát úgy mindig fejlődik ez is. Te egy laza, nem laza fiú voltál. Az, hogy most, én azt hogy én az mondom, 2200... nagyon laza fiú voltam. Igen? E ebben a közegben. Ez egy nagyon érdekes. Tehát otthon, otthon édesanyámnak, édesanyámnak a legjobb gyerek voltam, az iskolában az egyik legrosszabb gyerek voltam, az uszodában meg meg, meg, meg, abszolút kerestem a társadalmat, valahol ott volt az, ahol megtaláltam egyébként. És megálltad? Igen, igen, igen. Tehát nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy én szerintem olyan 35-40 éves koromig majdnem ilyen, így utólag azt mondom, hogy én nagyon antiszociális gyerek voltam, bár nem ez tűnik ki, tehát, Mert? hogy mert én nem szerettem, olyanokkal nem szerettem például beszélgetni, akiket nem ismerek, nem voltam egy nyitott ember, aki, aki, aki az én naurámon belül volt, hogy közel volt hozzám. Ad... 35-40? Igen, igen. Tehát én, én, én azzal, azzal gyakorlatilag, aki közel volt hozzám, azzal, azzal azt gondolom, hogy nagyon-nagyon mindig vidám, viccelődő, sokszor, sokszor még a komoly helyzetekben is túl viccelődő ember voltam, de például, hogyha mit tudom, én leültünk egy társaságba, és én ismertem ott két embered, jött két idegen, hát én valószínűleg úgy álltam föl előtte, hogy a két idegennek még a nevét sem tudtam meg azt szó, hogy nem érdeket, nem voltam nyitott. Aztán nyilván ez változik, ahogy, ahogy az ember nem mindenkinél, nálam ez változott. Tehát ahogy, ahogy korosodtam, vagy, vagy minden, most már feleségem szokott is néha viccelődni azon, hogy, hogy mi van székeivel, ez valami baj van, mert beszélgetsz emberekedet. <síns> um... Mi hogy rossz voltál az iskolában? Há, mindenféle ilyen csintevésben benne voltam, tehát amikor én másodikos voltam. Hol vagyunk? A második általánosban. De melyikben? Akkor Melyik Budapesten a, a Német Völgyúti, Mackós iskola. Szerintem van, biztos van olyan, így, aki ezen a környéken nőtt. Budai gyerek? Így, igen, igen. 12. kerület egy ilyen igen, klasszikus budai Polgári gyerek, és most, akkor... Most? Most Most Budaörsön élek. De még mindig ugyanoda vagyok bejelentve. Tehát a, a lakcímkártyám az ugyanaz a kis játosat. Elnézést ezért mondom, a váltásért. E, a te munkahelyed most mi? Az én fő munkahelyem most a Magyar a Szövetségben vagyok sportszakmai vezető. Amúgy emellett a, a központi sportiskolának vagyok a, a Zalán. a, a Budaörsi úszoda? És a Budaörsi úszodát vezettem Ez a civil civil része. De. Látod, én oda járok, és nem is tudtam, hogy te vagy a vezető. Nem, mintha tudnom kéne. Ugye Ezt mindig meg nem kéne tudni. Hát erről van szó. Tehát mindig egy -egy -egy nem kell tudni. Vagy... Ugye erről szoktunk beszélgetni, hogy ugye szerencsésebb országokban az emberek nem tudják, hogy ki a miniszterelnök. Mert miért is kéne igen. tudni? Igen, igen, igen, igen. Hát egyébként az a baj, hogyha tudod, hogy ki, a, ki vezeti mondjuk a létesítményt, mert az azt jelenti, hogy. Most tudtam meg. Valamilyen szinten uh, kell, hogy beszélj velem, mert mit, nem, nem fűt a szaunaval. Egy a... nagy, nagyon érdekes dolog, mert um, én nagyon szeretek huszodába járni, járhatnék többet is, de szeretek huszodába járni, és ott a környéken mindent kipróbáltam, ugye az államigazgatásival kezdtem, uh, aztán. Kiártam oda a Sportnak, nem tudom melyik be Ott a nem a. Tudom, a Sport 11 volt. I igen. Azt is vezettem hat évi. Aztán onnan el, aztán nem igazán voltam, aztán mentem a Sportnak, ott a Csörszúcában. Hát ezt a kettőt vezettük a Igen. Vezettük Azt szerintem nincs igazán jó állapotban, semmilyen szempontból. E, Ez és, így jöttem el onnan. És a lányom járt Budaörsre gimnáziumba, és ott volt a a szalagavatója, és hát én a őr, a, én két uszodás szeretek, igazán a budaörsit és a sopronit. Uh -huh. Ez a budaörsi, ez. Ez már nem lesz aktuális egyébként, mire ez adásba kerül, de mikor nyit ki a Sobranit? Ezt kérdezi mindenki ott a szagunában. Most jött Tehát üljünk köstkor. Igen. Igen, korábban nyitunk egyébként, mint a, a többiek. Nagyon megszerettem azt a helyet. Én is. Meg ugye még egy dolog, Én is. hogy a vízilabdának, ez egy rossz kérdés, nem tudom jól feltenni, vagy érteni fogod, mert visszafelé kérdezek. Ugye egy úszadának van kultúrája. Abszolút. Ugye ez azon is múlik persze alapvetően, akik járnak, azoknak milyen kultúrájuk van, vagy milyen kultúrájuk nincs, vagy lehet, hogy nincs kultúrájuk, de az uszadába van. Igen. A vízilabdában a kultúrát, az kiteremtő? Az edző. Ki? Szerintem a mi múltunk. Ez egy, ez egy, én azt gondolom, ez egy most már egy, egy, egy hozott egy olyan idézőjelbe, egy ilyen kulturális közeg, tehát egy olyan sportkultúrális közeg, ahol a múltunk teremti meg a kultúrát, és ezt, hát ezt le tovább ford, fordítani konkrétumokra, tovább mi, mi fogad belőle? Hát nagyon egyszerű, hát amikor én például mondjuk a budőrsi létesítményben járok, ott nagyon-nagyon kevés, mondok egy konkrét példát, nagyon kevés az a sportoló, aki pedig naponta megyünk egymásra szembe a folyosón, aki előre köszön. Nálunk az úszodába, az az alfája és omegája, hogy egy a csapatnak, euh, mikor az egyző elkezd vele dolgozni a kicsiknél, akkor azt elmondja, hogyha jön veled szembe egy bárki, aki a folyoson és tudod és látod, hogy ő vízilabdas vagy valami, köszönj neki. És amikor te mész a akkor te rengeteg gyereket nem ismersz nyilván, mert, mert, mert, mert, mert nem, ja, nem tudsz, ne? de, de közben, meg, közben meg mindenki gyakorlatilag azt mondja, hogy tiszteletem, tiszteletem, Besétáltál, vagy 26-ossal mentél? Többé-kevésbé sétáltam. Sétáltam. Mi van még? Alapvetően a... Mert egy csomó dolog, ugyan, a kultúra az nem egy dologból áll, és ezt ugye nagyon nehéz megfogalmazni. Hogyne. Hogyne. Mondok egy egyszerű példát, csak hogy visszakövetkeztetni lehetne. A Sportmaxban miközben az ember azt gondolná, a környék alapján, de ez környék rasszizmus, de a szaunába új ne zsené nem használnak török között. És nem is szólnak rájuk. Tudom, tudom. Tudom. Néha egyébként Modőrön is van, aki bejön. Beleértve, hogy egyszer engem a Kurúcinfon szúrtak le, egyébként teljes joggal, mert szemlélték, hogy nem tudom, a Sauna után nem tusoltam le. Sajnáltam, hogy ez pont a Kurúcinfon jelent meg, de természetesen ennél jobban szégyeltem, hogy én ennek nem tettem Igen. eleget. Um, de de ez ebből a szempontból égés föld. De most menjünk vissza a, a, a vízilabdára. Mi a kultúra? Tehát, hogy mi az, ami az embert körülveszi? Én azt gondolom, egy olyan közeg, ahol, ahol ugye ezt nem is tudom, kifogalmazta meg először. Tehát, hogyha mondjuk a Margit-szigeten te egy kavicsot bedobsz az uszodába, az biztos, hogy eltalál egy olimpiai világ, vagy Európa bajnokot. Ilyen szempontból a mi mi kultúránk vagy a, a, a mi közegünk nyilván az valahol pontosan tudja azt, hogy, hogy mint sportág Magyarországon belül a sportágak között az egyik, hanem a legsikeresebb ö, csapatsport vagyunk. Teljesen mindegy ilyen szempontból nekünk, most a kultúráról beszélünk, hogy, hogy mennyire vagyunk világszinten népszerűek, ismertek, mennyire biznisz ez a sport vagy, nem? De valahol Valahol egy vízilabdás, az, tehát, hogyha te most egy tíz éves. Gyereket idebehozol, aki vízilabdázik két éve, az biztos, hogy büszke lesz arra, hogy ő vízilabdás. És ő azt mondja magáról először, amikor megkérdezett, hogy te. ugye nem azt mondja, hogy ő jó tanuló vagy vagy ö, ö, nyert, ö, mit tudom én, matek versenyen, hanem azt fogja mondani, hogy én vízilabdás vagyok. Tehát egy picit, picit nyilván, amikor, amikor a gyerekekkel elkezdesz foglalkozni, vagy már utánpotlás válogatottakkal, akkor ezt úgy helyre is kell tenni. Tehát, hogy te legyél büszke arra hogy vízilabdás, vagy legyél büszke arra, hogy, hogy igenis. Te amit képviselsz, de azért dolgozni kell, meg, meg ott, eredményeket kell elérni. Ott vagy a vízilagdában. Most persze meg kéne határozni, hogy hány éves vagy, mert ez minden korban más. Ja. Szereted a vizet, szereted az edzőt, szereted a többieket, szeretsz úszni, szereted a játékot, sokan szeretnek. Szereted a játékot, szereted Azt a, a győzelmet. Mi az, amiben az egészben alapvetően megfog? Csak azt tudom mondani, hogy a közeg, de a közeg az nem csak ezekből el. A közeg az egy alapvetően egy nagyon-nagyon idézőjelbe laza, tehát amikor, amikor neked nem a, a, a feladatot kell csinálnod, akkor alapvetően egy, egy, egy laza, nagyon ö, sokszor jó hangulatú, ö, más hangulatú. Volt vala is olyan csapatod, amiben nem volt jó a társaság? Hát én nagyon-nagyon szerencsés voltam, nekem szerintem egyetlen egy olyan szezonom volt, amikor azt mondtam, hogy már mit tudom, én márciusban nagyon vártam, hogy végre legyen a szezon. Ez az újpestbe be volt? Lány. Hát az Újpest az, az alapvetően, de ott megoldódott azért, mert volt egy sérülésem, és akkor ott nem jártam edzésekre. Ez meg kezelésekre, tanul. igen, igen, igen, igen. Tadárunk készültem. Igen, kezelésekre jártam, és közben volt egyfajta feszültség a csapatom belül, ugye én akkor már, már, már olimpiai bajnok voltam, ilyen szempontból nyilván a hierarchiába valahol ott fönt voltam, tehát hogyha valamit a csapat el akar intézni, akkor nyilván azok a játékosok kell, hogy intézzék. De nem jártam le. Amikor lementem, akkor éreztem, hogy nagy a feszültség. De mi volt a feszültség? A feszültség az volt, hogy, hogy, hogy a csapat szeretett volna ö, minimálisan más egyző viselkedést, hozzáállást, stb. Tehát ilyen túl túlbaráti volt a légkör, ö, és, és, és a csapat érezte, hogy, hogy legalábbis voltak játékos, akik érezték azt, hogy a túlbaráti légkör meg ez a, ez a nagyon haveri, hangulat, ez a végén nem fog eredményel párosulni. Tehát, hogy valamit változtatni kell. De ezt a, az edző úgy érezte, hogy, hogy őt fúrják, támadják, és egyszer, mikor mentem le edzésre, akkor mondták, hogy nem menjek fel az öltözőbe, menjek az irodába. Oda mentem az irodába, és ott ült három ember. De azért nem akarok neveket mondani, mert van, aki még mindig az, az odaban van, és már nem, nem, ne, nem ma volt. És a három ember közül az egyző azt mondta, hogy akkor ő elmondja, hogy mi a baj, és elkezdte mondani, hogy nem jársz egyzésre, de hát orvoshoz járok, de furcsa, hát nem tudom, hogy mit történik, és csak elkezdett vádaskodni, és akkor legbelül valahol akkor volt életem először, hogy, hogy, hogy mint a filmekbe picit úgy kiléptem magamból, és miközben hozzám beszéltek, azon gondolkoztam, hogy egy, hogy fölállok, pofán vágom. Kettő, hogy elkezdem kérlelni, hogy nem már. Három végighallgattam. Tök kulturáltam felállok, azt mondom, hogy rendben van, összeszedem a utcaimat, és akkor lesz fél évem, amikor nem vízilabdázom. És hál istennek ezt választottam, elmondtam az őszinte vélemény, azt mondtam, hogy, hogy rendben van, elmegyek, egyetlen. egy, mivel, mivel ezek a vádak, ezek nem igazak. Innentől két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy ha bármikor elkezdünk, elkezdtek ti cikkeket iratni ebből. Tehát indítjátok a sárdobálást, akkor elkezdek visszadobni. A másik meg, hogy higgyétek el az élet az olyan, hogy előbb-utóbb fordul majd a kocka, és fogtok még szívességet kérni tőlem. Én fogok nektek segíteni, de ha még egyszer igencsoltok eltöröm a lábatokat. Ennyit mondtam, kimentem, egyébként meg is könnyebbültem, mert én gyakorlatilag fradi szurkolóként nőttem föl. többször? Eee, nagyon sokat játszottam minden. Ti ezt a fradit most érted ezzel az edzővel, aki elmegy Oroszországba. Hát. Ez egy más világ. Én, a, én, én megmondom, a, a, a három fiamat elkezdtem Fradi meccsre járatni. Ketten fociznak összem. Már abba hagyták. Abba hagyták. de bőn volt sporton, A legkisebb most hány éves? A legkisebb nyolc, de hát mindjárt kilenc, de ő, ő helyezi magát legidősebbnek. Igen? De hogy elkapta őket ez a, ez a, ez a, a Fradi imádnak meccsre járni? Neked is zöldfejér szíved van? abszolút, abszolút. Tehát én a mai napig úgy megyek ki, hogy, hogy, hogy nem, tehát nem tudok teljesen, nem egy kivetközös üvöltös valaki vagyok, de pont egy gyerekkori barátom fogalmazta meg, hogy ha régi stadiont elhelyezed a mai grupán, picit elfordítva, de nagyjából tudod, és mondta, hogy ott kezdtünk szembe középen, mikor a, az ő apukája kivitt minket, aztán hosszú évekig jártunk a bék közébe szurkolni kis hülye gyerekként, most meg ott ülünk a Vibe, már nem mennénk vissza, meg nem mennénk a másikhoz, de azért nagyon jó időszakok voltak. Úgyhogy ilyen szempontból, igen, ez a, ez a, ez a fradizmus megmaradt. Hát amikor én kényszerből mentem az Újpecsbe, egy évet játszottam Görögországba, a felesége, akkori feleségem vissza akart jönni, én sajnos akkor azt, mondtam hogy, igen, sajnos akkor azt mondtam, hogy hogy, hogy visszajövök, úgyhogy hívott akkor az Olimpiákhoz, Visszajöttem, de nem volt csapat, volt egy volt szponzor, aki akkor épp Újpesten volt, azt mondta, hogy gyere ide. Oda mentem, az első meccsemen a bemutatásnál gyakorlatilag az Újpest tábor fütyült ki. Tehát, hogy, hogy, hogy én annyira annyira uh, fradi voltam, mondom, nem is, annyira nem is éreztem Ismerem jól magam ezt, is aztán. egyszer egy rádióváltásnál belültem a reggeli műsorba, és kérdezték, hogy hol vannak a régi, és mondtam, hogy én leszünk, akkor az egyik, az elnézés, majd a, ez fütyült ki, majd írt belé, András, hogy hol vagyunk. Az első telefonáló ezek után azt mondta, hogy te vagy, az oké, okay, akkor kipofozunk innen téged, bazd meg, ez volt az első telefonáló, a második telefonáló azt mondta, csapat. Nagyon jó. Ezt majd fütyült ki lészve, és fogom Igen. De mit szólsz ahhoz, hogy ez az edző? Te, te ezt érted? Nem. Hiszen ez valószínűleg nem tegnap történt. Nem. Tehát nem, nem a pakselleni mérkőzésnek nem. Nem. Nem. a... Nem, nem, nem, de valószínűleg ő már amikor időt, akkor tudta, hogy ez egy, ez egy ugró. Eszka is várta azt, hogy mikor jön az a... Vagy az ügy mondta, hogy... Mint hogy, hogy az egy... ember drukkolt, hogy a mondom. Talán jól emlékszem, hogy, ő tál, hogy, hogy az ember drukkolt, hogy ő maradjon. Mit tudott a kemény? a kemény? Vagy mit tud? Hát, kemény, Vagy a nagyon, kemény, a dénet... a keményből elfogyott az, amit tudott, amiért ő fölállt. Nem, nem gondolom, nem gondolom, a Dénes egy, egy egy rettenetesen okos, ö, okos ö, ember és egy, egy, egy nagyon okos edző volt. Nekem az első olyan edzőm volt, aki ö, meg tudta magyarázni, hogy mit miért csinálunk. Hát, De ez nem... azt jelenti, hogy ha őt egyébként máshova tetted volna akár országot tekintve is. Ugyanezt meg tudta volna tenni? Hogy ugyanezt abban nem vagyok. Magyarul, hogy van egy olyan képesség, hogy megtalálja a vizet. csak csak a vizet megtalálja Ugyan abban nem vagyok biztos, mert azért ez nem, tehát ez, ez a siker ez nem, nem azon múlik, hogy ki volt az edző. Ez mindenkin múlik, aki ebben, ebben szerintem szerepet játszott. Tehát a Dénesen pont úgy, és ahogy hozzáállt a csapathoz, ahogy választotta a játékosokat hozzá, ahogy fölépítette ezt a csapategységet, mint az a csapat. Tehát ezzel most megnézel egy jó csapatot, és most nem akarok feltétlenül, azért mondok más portágat, mert... De ő ugyanilyen sikeredző volt Olaszországban? Nem ugyanilyen sikeredző, mert, mert, mert ott egy, egy, egy idézelbe gyenge kómot vezetett. Tehát azért mondom, hogy, hogy önmagában az, hogy van egy zseniális edző, az uh, szerintem az, az, uh, az soha nem fog, uh, fog uh, tudni játékosok és csapat nélkül. Uh, Szegény szívós Pistabácsi mondta nekem mindig azt, hogy csücsökám, tudod, hol szeretnék én egyző lenni, ahol a messzi játszik. <gül> és akkor azt mondta, hogy akkor Pistabácsi okay, föl a kispadra, és a csapat nyer, én meg elmondom, hogy én vagyok igen, az egyző. Igen, igen, ez teljesen Na, tehát de nyilván a dns nem ezt mondom, azt mondom, hogy ráállt egyébként az a, mert ugye akkor még jártam oda ki, hogy, hogy le tudott állni, vagy nem tudom, olyan magasság nincs, hogy valaki állni tudjon a, a hajóban. De de, hát ott. ott hogy hogy leérje a Mondjuk a Kőr van. Van olyan, aki, aki tud ugrálni, tehát aki, aki éppen, de egyébként nem segít. Nem? Nem, nem sőt, hát gyakorlatilag az, hogyha te a lábadat arra használod, hogy ugráljál, a data pillanatban az indulás, a mm. stabilite mindenki Bocsánat. Úgyhogy... Ez centitől van? Hát nyilván, a két méteres vízményzségben azért már van, akinek mm. kilóga. Mm. Én nekem nagyjából itt vagy. Szóval, kemény. Szóval a Dénese abból volt zseniálisan egy, hogy, meg, tehát hogy, hogy megtalálta azokat az embereket, akik együtt a legjobb, mondjuk elegyet alkotják. Kettő azért 96 után, 96-ig ugye a, a, a Horkai volt a, a kapitány, ahol is egy ilyen nagyon-nagyon kemény, szakmailag fondoszikus, de egy ilyen borzasztó kemény rendszert vezetett be, ahol például azt is megmondta, hogy te hogy egy a tésztát, vagy mit rakhatsz rá, mit nem. A Dénes meg nagyon jól felismerte azt, hogy neki nyilván nagyon sok információja volt Fecsó bácsi-tól, hiszen Fecsó és a, a tonó, igen a tonó vitték ezt az utánpótlás válogatottat hosszú évekig. Tehát, igen. Tehát pontosan tudták, tudta, hogy melyik játékosnak mi a karaktere, mit tud hozzátenni, hol lehet használni, hol nem, stb. Futószalag egybükre, a másikra. És, és, és nyilván a Dénes meg pontosan tudta azt, hogy, hogy hogy a meglévő válogatott, tehát a 96-os válogatottból kik azok, akikre tud mondjuk az elkövetkező években számítani. De ez is volt, hogy pont abban a pillanatban lépett be Szerintem ez, ez, ez mindig szerencsés. Tehát ez mindig... fölált. Azért tudok dolgokat, de azért nagyon nehezen tudok erről beszélni, mert én a DNS alatt gyakorlatilag az első négy négy és fél évében voltam válogatott. Én addig tudok mondani, addig egy fantasztikusan jó hangulat volt, voltak benne feszültségek, voltak benne pillanatok, akár a 2001-es Budapesti Európa-bajnokságot, ha tekintem, és utána rögtön egy pár héttel később a Fukukai világbajnokságot, ahol, ahol nem jutottunk a négybe. De összességében egy nagyon-nagyon szép és harmonikus időszak volt. Tehát még úgy is mondom, hogy engem azért a Dénes jó néhányszor, jó néhány csapathirdetésnél hagyott ki, tehát nem, nem voltam az utazóba. Hát ez szerintem az a legfájdalmasabb egy játékosnak, uh, akkor is, ha tudod, hogy azt nagyjából olvasz, az a szemben megy. Szemben megy. A Dénes uh, akkor nagyon sem, nekem volt egy, egy picit más kapcsolatom vele, uh, tehát engem a, a Fecsó bácsi nagyon szeretett, és amikor a Dénes Hez mentünk, vagy a... Vagy is, kom... hát hány év különbség a a fia között? Hát szerintem egy ilyen 25. Uh -huh. Igen? Uh, akkor, akkor én még, még úgy, hogy a Dénes még komóba volt, játékos egyző, Fecsóbácsi Fecsó volt, mi az utánpotlásvágatottak voltunk, és úgy, úgy, úgy nekem volt egy, egy, egy nexusom a Dénes. Uh -huh. Ez egyébként semmit nem számított a későbbiekben, de nekem adott egy ilyen fajta uh -huh. biztonságot. És pont emiatt talán nagyon sokszor volt, tehát nekem kétszer vagy háromszor volt, hogy, hogy csapat hirdetés előtt pedig ezt nem szokta a DNS, oda hívott, és elmondta, hogy figyelj, nem fogsz menni. Volt olyan is, amikor azt mondta, hogy lerakta a 13 nevet, és azt mondja, hogy figyelj, hogy nem vagy benne. De hogyha te úgy érzed, hogy valakinél jobb vagy, itt tol, húzd ki. Így? Így. Hát mondtam Adita, és akkor fog, a Tibort, mondtam, hogy ide. Rám nézve, hogy komolyan gondot, mondom, nem, de hát majd meg kell próbálni. <gül> Mint a farkas, hogy húzzák ki. <gül> igen, igen, úgyhogy ö, ö, e, nyilván volt olyan is, amikor, amikor ö, azt mondta, hogy egy, tehát két emberen gondolkozik egy helyre, kis csabá, meg rajtam, az egyik ötöket fogom vinni. Egyébként ez, ez pont talán Firenze volt. Egyik ötöket fogom vinni, azt fogom fölhívni, mit tudom én, szombat délig, akit nem viszek. És akkor öt percenként telefonáltunk, a csebe hívott már, nem. Téged nem. Nektek egymásra milyen volt, hogy szorultál? Nekünk de? nagyon, nekünk már, mint a Dénessel? Nem. Vagy? Nagyon jó, mert akkor egy csapatban is játszottunk, tehát. Nem a riválist láttad benne. Nem. Én megmondom, hogy én, én az egész, én így utólag most azt mondom, hogy az egész pályafutásom alatt nem nagyon láttam rivális. Talán 2000-ben a Vince Balázsjal éreztem, hogy az egy, ilyen, az egy ilyen rivalizálás volt, nagyon arra fele is ment, és ott volt az egyetlen egy olyan pályafutásom során, ahol, ahol konkrétan tudtam, hogy nekem nem elég magamat legyőzni, nekem le kell győzni a Balázst is ahhoz, hogy, hogy, hogy bekerüljek. De hát nem ugyanonnan indultunk hát mi a voltam, amikor nem téged választott, tehát, hogy akkor, Azért nagyon, nagyon akkor az, aznap nem lehetett hozzá szólni. Hát nem is azt mondom, ez egy ilyen pont egyébként most, hogy ezt a filmet uh, forgatok, és ott nagyon sokat beszélgettünk. Én akkor beszéltem először ugye, a fiúknak uh, is erről, és hogy uh, mondták, hogy tök érdekes, mert, mert, mert mindannyian más, hogy látjuk, és ezt nyilván ezt csak te tudod elkélni. Tehát ezt nem tudod. De hogy, na, hogy, hogy az egy ilyen igaz, egy olyan kellemetlen érzés. Edigens, hogy egyébként ti erről egymás között utólag nem beszéltek? Mm. Nem, nem, mert, nem, mert akik benne vannak a vízilambdában, mi beszélünk a máról, meg az előttünk álló feladatokról, akik nincsenek azon, meg nem nosztalgiázunk, hanem azokkal megpróbálunk. De akkor? Nem, nem, nem. Tehát ez egy ilyen, tök, ilyen nagyon érdekes dolog egyébként. Nem tudom, hogy ez mindenhol. Így ez úgy volt, hogy nyilván van egy óriási csalódás, van egy óriási szomorúság, és talán mindig ez volt nekem a legerősebb, hogy kikerülök ebből a, a közegből. Tehát, hogy... hogy Tudom, hogy része vagyok, tudom, hogy ott vagyok, tudom, hogy a barátaim, tudom, hogy holnap ugyanúgy lemegyek és ők ugyanúgy fogadnak, de mégsem vagyok a része annak, akik majd mennek és megharcolnak azért, és küzdetnek azért, hogy nyerjenek, és ők is hülyén tudják csak kezelni. És mert... ez ráadásul permanensen sem megéled. Így van. Hiszen minden egyes alkalomokon kiállítják a csapatot, akkor ennek a potenciális Mindig vannak, akik van. Értem. Igen, és aki ben van, az sem feltétlenül tudja jól kezelni, mert most hogy kezelje? Ugyanúgy féjéskedjen velem, mint előtte, de hát tudja, hogy te mekkora csalódásba vagy. De most azt az se, hogy. Hát az olimpián mennyit játszottam? Az olimpián ilyen 3-5-7 uh, perceket per meccs. Az elődöntőben uh, ott nem játszottam, a, a többi meccsen ott, ott, ott ennyit. De nekem ez volt a szerepem. Tehát én, ez például nekem soha az életemben nem volt olyan érzés, hogy én miért nem játszom ott többet. Ott ezt alázatnak nevezik vagy minek? Vagy fegyelemnek, vagy mi a És Hát most semogatni fegyelem... akarnám magam akkor alázatnak. És, de... és ugyanez az alázat egyébként megvan benned a vízilabdán kívül? Abszolút. Abszolút. Nagyon érdekes egyébként, nekem a, a ugye, szóba hoztogja a civil életem, az egy létesítő üzemeltetés. Én az elmúlt ezt tizen... Itt tíz évve vagyok, nyilván ez alatt, az idő alatt nagyon sok kollégától kellett már elköszönni. Volt, akik ők köszöntek -e? volt olyan, amikor úgy hozta az illet, hogy nekem kellett. Egyetlen egy alkalmat leszámítva mindenki úgy köszönte, hogy, hogy amikor én mondtam neki, hogy most sajnos ez eddig tartott, hogy, hogy nagyon szépen köszöni azt, hogy... hogy, hogy ahogy jártam hozzá, ahogy viselkedtem, ahogy kezeltem, mert nem azt érezte soha, hogy én most a főnök vagyok, hanem azt, hogy mi csapatban vagyunk is valószínűleg. Pont én ebből hoztam ezt, tehát a, a, az, ahogy én főnőttem, ahogy, ahogy szocializálódtam, én abból hoztam, hogy, hogy, hogy alapvetően, majd nem tök mindegy, hogy te vagy a főnök, vagy te vagy a gépész, Egyetlen egy célotok van, és az a cél az pont az, hogy, hogy, hogy amikor bejön a vendég, akkor azt érezze, hogy... Valószínűleg a devianciámból fog az azt, hogy megkérdezem, hogy volt-e valaha is olyan deviáns vizilabdázó akit a tehetséget tett túl azon, hogy a deviancia alapján nem lett volna hely a csapatban? Mert ugye egy kicsit úgy van leírva az egész, mint a dümá Három testőr mindenki egyért, egy mindenkiért. Ebben a csapatban nem nagyon volt. Ebben a válogatottban, tehát a, a dénes, dénesére alatt nem nagyon volt. A Dénes az, az ki is mondta és ki is hangsúlyozta, hogy ő nem feltétlenül jobb játékost fogja választani. Ő azt fogja választani, akit egy, a közeg a legjobban befogad, kettő, aki legjobban erősíti a közeget. De az nem biztos, hogy most mondok egy, egy nagyon extrém dolgot, nem biztos, hogy az a gol király. Tehát, hogy neki az teljesen mindegy. Sőt, azt is mondja, hogy ha van egy picit jobb játékos, és van egy sokkal fiatalabb, akkor a picit jobb idősebb játékos nem fogja választani, mert az valószínűleg az most van a csúcsán. Mennyire volt megközelíthető? Hát egyre nehezebben volt megközelíthető, mert nyilván neki is kellett tartania? Mondom, tehát biztos, hogy pontosan tudom, volt három-öt játékos, akik, akik majd, nem napi szinten tudtak vele, meg nagyon őszintén tudtak vele beszélni, és volt a csapat, ez egy teljesen normális dolog, amikor a, a szövetségkapitány az, de akár egy klub edzőnél az edző, az már nem feltétlenül a te, te legjobb barátod, vagy valaki. Mennyire viselkedett másféleképpen az a társaságában? Ott nem lettem változástól. Mi maradt meg az olimpiából? Egy brutálisan nagy flash. Egy fénykép? Melyik fénykép? Mit látok rajta? Hát barom érdekes. Valószínűleg egyébként a, a, akár a, a, a faluba, akár a azt, amikor együtt vagyunk. Nem fejtettel egy meccs jelenetet. Együtt vagyunk, hogy az... mit csináltok? Együtt vagyunk. Teljesen mindegy, mit csinálunk. Ott volt egy görbe éjszaka? Volt egy görbe éjszaka. Volt? Hát ez a kört, volt jelentősége egy? Szerintem brutálisan sok jelentősége volt. Ki kezdeményezte? Mi volt? Hát az, szerintem, a, szerintem volt egy vereség A Kása, Tibi Kózoli... Nem, hát ott volt két vereség előtte. Gyakorlatilag úgy voltunk, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a következő mérkőzés, a következő szakaszban, ha még egy vereséget szenvedünk, ugye nevezzük mondjuk középszakasznak, akkor lehet, hogy minden idők legrosszabb olimpiai eredményével jövünk haza. Csak azt mondta hogy Hát most ugye a Zsolt Kássás. mondta, a kása, a Tibi, vagy a Kós, ezt nem tudom, mert mennyivel leültünk, és akkor mondtuk, mert hogy oké. Okay. Nem, nem, annyi volt, hogy, hogy volt egy szünnap, másnap, és akkor mondtuk, hogy oké, okay. mit tudom ilyen. megvacsoráztunk, srácok öltözettek föl, 20 percben találkozunk, 25 percen indul a busz befele, bemegyünk és vacsorázunk egyet. És akkor elmentünk egy elmentünk együtt, egy... Vagy nélkül. nélkül. Csak a 13 Igen. játékos elmentünk vacsorázni egy kínai értelm, és a vacsora, ahogy, ahogy folyt, úgy ígyunk meg egy sört. Nyilván a, voltak, akik pontosan tudták, a, a Zoli nagyon rossz állapotban volt, tehát nagyon stresszelt ez a, a kétveresség, meg az, hogy megint a, a na majd most csapat leszünk, és mégsem. Hiszen működtek ezek a régi reflexek, és akkor tényleg Zsolt, a Tibor, Kása, a Papesz, Mondom, ők megbeszélek hogy picit most ki kellene lazítani, igyon meg pár sört az ahhoz, hogy ő meg igyon pár sört, az nyilván, igyon meg a csapat pár sört, másnak is lehet, hogy jó te de is tesz. És a pár sör, Te hm? is sör vagy. Ott mind, én egyébként a mai napig sör meg bor vagyok, tehát én a, a tömény nyelven ki lehet kergetni a világból, a, a, de az, hogy, hogy, hogy egy üveg, vagy egy pohár fröccsöt, vagy egy üvegsört az vagy egy korsósört, az, az, az teljesen rendben van nálam. Ö... Meddig tartotta az este. szerintem ilyen éfélféle. tehát nem volt, egy, a, nem volt egy ilyen olyan erezdel a hajam. tehát vagy el után, kap, példá, tudta, hogy hol van a több. Ez speciális, ez tudta, mert... Ö... Mert ezt szerintem azt megírták neki, vagy megérte szerintem valószínűleg a papeszomól, a hogy, hogy hogy bemegyünk a városba vacsorázni. Vanam ott megittunk jó pár sör, tehát ott nem egy sör lett a végén, hanem valószínűleg fejenként 3 négy 5 sör. Nagyon jó hangulat volt, utána átmentünk egy mulatóba, ahol alapvetően nem az volt, hogy. Te hogy... Tudsz mulatni? Hát én ilyen pult mellett álló ember volt. Ki tudott igazán mulatni? Szinte mindenki szinte. Mindenki szinte. Egyébként fantasztikusan jól éltek. De vagy mit csináltak? ebbe az estében nem, de volt olyan, tehát nekem azért maradt meg olyan este, amikor, mit tudom, én a Gergely Pisti, egyszer csak azt veszem észre, hogy a pult másik végén fogja a szódáspisztolyt, <gül> és így locsolja az ember. <gül> tehát, ez nem feltétlen normális a mai világban. Nem, ez abszolút normális. De, de igen, tehát ilyenek, ilyenek voltak, vagy volt olyan, hogy mint a, a fontos, hogy és bemegy, és bemegy, és elkezdte pörgetni ezt a diszkogömböt valahol, és addig pörgette, míg, míg, míg leesett, fociztunk, de aztán kikergettek minket, tehát, hogy ezek voltak, tehát sok, sok ilyen volt, ez az este egyébként nem volt egy ilyen... De hogy én emlékszem, a testi erővel való visszaélés sose volt igazán jellemző a vizilabdázókra a, vizilab, a medencén kívül. Medencében folyt a vér, Hát az egy, az egy, az, az egy más bárra hozzáteszem, hogy pályafutásom során nem sok emberrel találkoztam, aki mondjuk akar okozni. Olyan van, hogy... Olyan volt, hogy ez, talán a dalam nem emlékszem rá, mesélte azt, hogy egyébként valaki megjegyez egy bizonyos eseményt, és évekkel később visszaadja. Van -e? hát sőt, hát, hát talán gyerekkorban frankolt. tanítjuk, hogy gyerekkorban azt már tanítjuk, hogy soha ne akar vissza. Igen. Tehát, hogy nem, meg kell várni azt a pillanatot, amikor se a játékvezető, se az ellenfél nem úgy számít. Csak ez a kép marad meg. Ö, nem, nem, nem ez az érszak. Nekem, nekem kemény, vagy várt benneteket, amikor visszamentetek? Azt nem tudom, mert mi nem találkoztunk vele. Annyi volt, hogy, hogy, hogy éjfél-fél egy körül, amikor már azért már előfordulatolja, hogy valaki már többet ívott, már még akarna bemaradni, stb., akkor a Zsolt mondta, hogy akkor gyerekek, megyünk vissza a faluba, mindenki szó nélkül lerakta, a, a, ami a kezébe volt, felszálltunk a buszra, visszamentünk, talán a Kása írta, Kása vagy, vagy a Tibor Pappesz valaki írt egy, egy, egy SMS-t a Dénesnek, hogy, hogy hazajöttünk. Másnap meg gyakorlatilag semmit nem mondott a Dénes, tehát nem is utalt vissza az estére. Annyit mondott, hogy gyerekek, akkor viszont most kezdjük el az olimpiát. Milyen volt a baj? Milyen volt a? Milyen volt a baj? Nekem nem volt egy ilyen katartikus... Nagyon szomorú időszak, én uh, már két éve, két, három éve korábban abba akartam hagyni, de még Pista Bácsi visszahívott a ks be hogy a, a gyerekek közé néha ugorjak be, és akkor az már abból volt nehéz, hogy, hogy, hogy ezt a sportágat ezt uh, valószínűleg ugyanúgy, mint az ökölvívást, ezt egyzés nélkül nem nagyon lehet játszani. És uh, amikor már heti kettőt edzel, akkor volt egy szezonunk, amikor ob 1 b játszottunk, ott még a rutinból tök jól megéltem, meg azt élveztem, a, a, az egy akkor picit lassabb volt, picit képzetlenebb játékosok között ott fűröttem, még úgy is, hogy kevesebbet tehát úgy fűröttem a játékba, hogy, hogy kevesebbet egyzettem, de aztán amikor visszajutottunk OB1-be a Kássivel, az már borzalmas volt, azt már azt tudtam mindig hasonlítani, mint a, az egy-két Masters match, amit lejátszottunk, mint egy ilyen háborús film, amikor tudod, amikor remeg a kamera, repkednek a, a, a repeszek, és csak attól rettegtem, hogy ne kapjak laudát, mert kiderül, hogy, hogy már ne, nem ugyanazt. Tehát, hogy hiába tudom, hogy mit kell csinálni. És aztán, aztán gyakorlatilag volt egy olyan edzőmérkőzés, amikor ö, egy fiatal, éves rác fejbe rúgott, belőtte a gólt, jött vissza, én kérdőre mondtam, hogy passzus, nekem holnap dolgozni kell, ne rúgjál már fejbe, és azt mondta, hogy bocsánat. És mondom, hogy fié, ezt ne. Tehát, hogy akkor tényleg itt abba kell hagyn mert... Hát az, hogy basszus, ha bejössz a vízbe, akkor, akkor azért jössz be, hogy harcolj küzdjél, ne, ne legyél már fölháborodva, hogy hát ez, ez a. Milyen érzés az, ha az embernek szobra van? Bár, ahogy kivettem, a többieknek is volt, hogy szobrok kell, hogy legyenek, de mégis ná... nálam. Jól tudom naphatom. a, a Zolinálkoz, kozolinál van, ugye ez a, a Fradi teszi meg ezt a nagyon nemes gesztust a, a bajnokaiért, akik a, a Ferencvárosba ö, olimpiát nyernek, Megmondom őszintén szerintem összesen kétszer találkoztam a szobron, háromszor. Nem volt Egy... a kérdés, hogy egyáltalán életében Nem szobron. így élem az életemet. Hát vagy... tökéletesen megértem, de <gül> nem így élem. ugye szokták mondani, hogy szobrot, úgy tudál, mint hogy egyébként lenne az életében, már életében emeltek volna neki szobrot. Nem, itt Tényleg van, nem, nem abszolút nem. Foglalkozom nincs ott az életemben, egyébként, amikor a szoboravatás volt, akkor. Hát velem azért mindig viccelődtek, hogy, hogy, hogy nagy az orrom, és le volt karva, két lepellel a, a kószém kósz meg az enyém, és az egyiknél ilyen nagyon csücskös volt erről és még a szegény Wiesner Tamás kérdezte, hogy na szerinted melyik a tiéd? De aztán ki, de aztán nem az volt, de ez egy mókás volt, nem, abszolút nem foglalkozom vele. Mondom, amikor a, a, egyszer a népligetbe voltunk a, a Botonda a legidősebb fiam mérkőzésén, ott a focipályák mellett van ez, akkor, akkor ők kérdezték, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy itt van-e, vagy hol van-e, akkor megnéznek, és akkor fölmentünk, megnézte. Civil foglalkozásod, ami a sporttól független valaha is volt -e. Hát ez a létesítményvezetésbe sodrottam bele. Hát ez is, tehát ez, az víz, tehát az... Úgy nem. Volt egy, volt egy olyan időszak, amikor a vízilambdától picit tudatosan a pályafutásom végén néhány évre úgy el akartam távolodni. Akkor egyébként nagyon kacérkodtam azzal, hogy sportúságírás ma belekezdjek. Volt egy-két egy év végig, míg a, a nemzeti sportnál tudtam is, soha egy filét nem kaptam, de tudtam, mindig volt egy ilyen kis keretes ilyen pici cikkeket írni, azt nagyon-nagyon élveztem. Hát nyilván nem volt olyan nagyon nehéz bekerülni, mert, mert, mert a kollégák, az az akkori kollégák, akik mert nem nevezném magam újságban, vagy, vagy, vagy, vagy tehát, hogy nem, nem, nem, nem értem el ezt a szintet, sőt. De hogy, hogy, hogy ott mondták, hogy az az első feladat, hogy, mit tudom én, hogy, kiment, hogy ne csak vízilabdáról írjak, fradi foci meccs, és akkor mondták, hogy az első feladat, hogy nincs passzod, nincs amit Júzs be. Mondom, meg ez nem lesz nehéz ülői úton, Én be bementem ott a véből integettem nekik, és akkor. De úgy engedték, hogy mondom, nagyon élveztem, de hát utána, utána igazából még volt párszor, hogy a tévében így elhívtak szakkommentálni, vagy volt még Foci VB, ehhez is egyszer -két stúdió stúdióbeszélgetésbe, de, de alapvetően én inkább ott ilyen hobbikertész vagyok. Vizilabdázókkal elsősorban, de ötösázóknál is előfordul, hogy eszembe jut a barátnőm, aki adott esetben a hajós a frétba, csak azért járt ki, hogy nézze a vízilabdázókat. Maga a vízilabda és a társaság mennyire tette annul lehetővé a csajózást. Hát a közeg az hihetetlen. Tehát az, az ebből a szempontból. Én én kakuk tojás voltam ebből a szempontból is, tehát valahogy én mondjuk úgy, hogy nem, nem úgy használtam ki, hogy ki kellett volna, vagy ki lehetett volna használni, de hát volt, ezt meg pontam, már Honvédben játszottam, és mindig meséltem, hogy, hogy minden hétfő úgy indult, hogy az öltözőben férfiak, elmondták, hogy mi történt a meccs után, meg hogy, stb. És akkor csúcsú neked, fia, semmi nem volt. Én hazamentem. leültem a gépeli menedzserestem semmi nem volt. És a papes ezt mondta, mindig a volnártam, és a fia csúcsú, olyan nincs, ezt azért tudjuk. Csak nem mondod el, nem dold be a Úgyhogy, de De igen, hát a közeg az, az, az hozzát Régen azért nyilván viccesen mondták, hogy, hogy nem biztos, hogy olimpi bajnok lesz a fiából, hogyha hozzád, az biztos, hogy fog tudni csajozni. Te nagyjából egy olyan elégedett ember vagy, mint amilyen benyomást keltesz? Tökéletesen. Tökéletesen. Mi lehetnek neked Nem tudok, mert, tényleg. Nem, nem, nem tudok ilyet mondani. E, nagyon boldog családi életet élek, fantasztikus három fiam van, e, soha még, annak ellenére, hogy gyakorlatilag szinte az egész életemet e, azon kívül, amit a, a, a családdal töltök, azt idézőben munkába töltöm, euh, hétfőtől vasárnapig, de ha nagyon őszintén ma azt kellene mondani, és ebben mondom a létesítmű is, akkor, akkor nem tudnám azt mondani, hogy életemben egy napot is dolgoztam. Tehát nagyon szeretem, amiket csinálok. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.